رضي الله عنه خپل بيبي باندې تهمه ټوله غوړه عند النبي صلى الله عليه وسلم تهمه چوله غوړه نو په شریک بنه صحما وادي اغه زما کو تراغله ما خپل بيبي هغه سره لیدله په صحابت کې تهمه ټوله فقال النبي بينه ګوان پښک تلو ګوان غواړي شرع ثبوت زنه لپاره یا اکر په کار دی یا سرور غوان په کار دی او بتا ترور غوان پېښنه کړ او حدن فی زاریکا بیا ته څه مطلب وکړه ال... اچا پوری بلی هدا قذف فقال یا رسول الله اذا صراحه رجل علی امراتی یشرف په سره سره نړۍ ویلی نو یته م الب نه د بګرې ګان به راولي ن لا کولو الب نه او ګان به را وي مومونږې چا خبره وومنو دروب بي ویللي نه معلوم که وللهدون في زارې کا یاستا په ملابانې به ح کېي قزهه کو فقاله لا والله جي به سګوي الح کو انله ولا ينزل الله في امري ورسوا غنيكر او كل كل داشي هيك غريب سري خدا الله قسمنا حالسي والذي باسك بلا قندي لا طارق ولا ينزل الله في امري ما ابدي زادي من عظم بلا بشكي الله دعيتن دراويق ولذي يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شعرا الا الفسقوم قرعته من الصادقين فانصرف النبی صلی الله علیہ وسلم فارس علیہ ماء نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کاسونی گوچدا خزا خوندراشت فجا فقام الالدین ومیع فشاہداء ونبی صلی اللہ علیہ وسلم اقول اغاق صلو شاہ تنکر نبیل اسلام اللہ یعلم انہا حدو کما کازیت تیدوار کیونی ایک خود دروہن بھائی فال من کما من تائیت ثم قامت اغى پارسي دا هغه څلور شاهد نو کړو فلما كانند ان غضب الله عليها ان من الساردين قالوا لها انها موجبه داغري موجبه دا د مو یقین شاته داعم دا کی شتانه شويری قالوا رباصو دغ ې د ن قته حته زنن نهله سر ترژ کېد شي دقل نه وږي نه دا به مه کا فقالت لا کومي پل خاندان زن ش سار وم ف هغه پون قولو کو غزې و او شو په د دوو کې حاجما خو یقی درژدي او شو تفری کو شو د مطلالو فقال النبی صلی الله علیہ وسلم عبصروا نبی علیہ السلامی او گو رئی کلوی لادتوش ماشم تو گو فا انجاد بی اکحل د استرگی او سابقیل علیہ تین کناتی غڑ خد لجت ساقینو او کلوکو کلو پندوو والای بیاد دا دا شرک بین سحما دی دا, دا شکل مساوی دی فجادت بي قزارق اگر صفت مکروہ روایت لکه بس خاوند لختليو فقال النبي صلى الله عليه من كتاب الله لكان لي ولا عاشان جي سبيه حداثم مخربني يفه ايش هي فرحه حداثم فيهم صلاتين بنكرا فقدر ولش بس کا مشي مزه هو چپنزن الكلام زوجو کړه زوجي کړه بس مو جي بالا جي وځي عباره حدغه حقه مني علي قال اوه دا يې دي چې نه هرغه راځي او راځي د امويده جغدري کسان چې تبوق نورسه پاتیو پغې کې یو الهل بنو اموي رضي الله تعالی او نه د خپل دوزمه کې نماز ستن راوي فوجد هنده علي رجلن خپل کور ولستر سړي وليده نه خپل سترګ وليده او دغه خبرې کول نه خپل غوګل ووري نعم فلام <تصفيق> يا جو مخاطات فما الله قال يدعو الله تامنني بيتا اهلي اشاء الله صلى الله عليه وسلم جاء به وشد عليه فنادى الذين هموا واجههم ورن ما رايتني قلت يا سبحان الله دستور دور رجل نعم اثر رياض الله صلى <تصفيق> السلام نكشف وحي فقال عرشي يا هلالو قد جهال الله و لك فلا او شير يا هلال تاويله جزمان لا الله باشكي الله عسون راوليك فالا هلالو قد جهالك يا ربي فقال رسول الله بس ما دا الله نمیدوم داكول زفزر احبينو ما فقفل ندلو فقفل سترقو مولي دا فقوقون مواوري دا عرسلو يا فجاء فترها رسول الله وذكرهما واخبرهما انه عضا والاقل السياشة من عضاو الدنيا وقال لله والله لقد قال يا بقا ما ريويلي ما الله ما شاء الله ان هو من ذاك ما قال ما قال قال يا زين ذل صنعت وهي ليلال اتق الله ده خبر صحیح نه نو ویریګا اتيا كوري بلغي اتيا كوري هيس مسلا دال او تاعز داف سخد جي فينا رفاهه من اباغ الله رضي الله عنه اين هذه الموجات الله سوجي بارك الله بابا الله لا يعذبنا الله لا يعذبنا الله علي انا فشهيد الخامسة تعالى أن العلاط الله عليه وإنكار من القاذبين ثم قيل الله فشهيد بارباش عالة من الله إنه لمن القاذبين فرما قاتل الخامسة تنظم شو لهم يتق الله <كتب> لأنه مرجو مباشته شاده شو رأي من دع عذاب الدنيا أسان دع عذاب دع آخرت ساخت فإن عذاب الدنيا بنو من عذاب الآخرت وإن عذاب المجبت الذي توجبه عليك العذاب وتركاته يعني توقفات سائق و سائق اللق ساتغلي شوا ثم قال اد والله الا رقمي ا ف خلقان ده نشرب مشاهره القامده تالله قد والله يا ايها القوم يا صادقنا خبر ذكرت رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقضى الله يضايته الله يضاو فلان فلان بن فلان بن فلان بن فَمَرَضَ فَمَرَضَ مَاءَ أَوْ رَمَا وَلَدَه فَأَيْرَ حَدُّ وَقَضَى اللَّهُ بِطَلَهِ عَلَيْهِ وَلَا ظَمَنَ لَهُ مَا يَخْفَرُ قَارِئُ غَيْرَ طَافِئٍ وَلَا مُتَوَفِّرٍ لَا مُتْلِدٍ أَسِتْ تِلَاقُ وَأَخِي لَدَاعِدَتِ كِ دَاعِدَتْ نَفَقَةُ سُقْنَى وَقَاوَن بَالِ وَاجِبَتِهِ اُسْلِيَانٌ بِوَجِبَانِ لِتَفْرِيقِ رَاوِهِ وَنَدَاعِدَتْ بِتِيرِ بِخَاوَنِ زِمْوَانِ <تصفيق> انګاتو پایني په وحي الله والو هیجابي اورکا دا د مشم پیدایشي او سهابا اورسا وصا او سه یا خمسو ساقي ک او سه دی د سرش پندلنه اورسا او سه یو کمزوري خمسو ساقي نو باندې هاي دی دي راته هلال دي غلط وي دي اوکو انجاد بی او راقا خرغانا او جوعغانا بیت تارا تاو دی خدر جنساقین مزموط پانرووالا سابق علیتین دی نبیا فول نزیر رمیت بیت تا چوب کم چابنی تو مدغره فجاد بی او راقا جاتن جامعالین خدر ساقین سابق علیتین وقارسن لولا الائمان که دا تون نوې لکه نلی ولا شان ما با دا خاون قذف کړو نبي ابو لوی مصیبت الله احسان وکړو جی والا قیمتو مال چې ورکړو لا مال لکا مالش دي ځکه ان كنت صدقت عليها تا رشتیا د تو مته لا تاخو ما كه فرض استطاع كوي دا فاو بي مستحل <سؤال> تمن فريا وان كنت كذبتا علي يا دروغ دم ولدي او بماله <سؤال> لو فضاك بعد لغدا خدي ربعيدا جي ابي با حدث احمد وحسن محمد بن حنبل ابي فقال وقال الله يعلم ان اخذكما عصا و فاعل كما صاحبي يرددها ثلاثه مرات قال والله ما حق ترى قال ان ولكن ما قال بالمراء فلان بني فلانا اذا شك في الولد اللعان كي بلفظ ساربان لي هل کوئی لعان کیگی بینامه پا لفظ سریح بانی پا خضا باندی سریح تومتو لگه نده دیو لعان ده پرموجی بشه سریح تومت نده لگوله ازی زمان شک ده ده پچه بزمان نبانی از زمان شک ده پا شک سر لعانه نواقی که بلکه دا شک لیره کول غای ازا شک فی الوالا دوست دلیان نه دا شک ده قال جا رجلو این نبی صلی الله علیہ وسلم فزاره فضارانا فقال ان امراتی جاد بیوالا دیاسوا دو زمان خضو بلگی تو تک تور بچی را ہو رہی زد تک سر سر ایمان زد شکی شما اوز دا دغنه ده دا تومت نیلگولی زد شکی ایمان زد سر ایسپن سر ایمان بچی میں تک تور دی دا سقی سر فَقَالَ حَلَّا حل كَمِنْ إِبِلْ نَبِي الْإِسْلَامِ زَبِدَا عَجِبُ بَانِبُوْكَشْدِ بُوِي كِنَا شَكِشْوَئِرِ نحسان وخان شتن وي هاو اما اللوها اللوها رنگو نسدی وي قال فالفیا من اورق نوچرت خر رنگو خشتن وي هاو انا فیالا ورقا خر رنگو مشتن فالفر زمان وخان شردی او خر رنگ بچو مشتن قال فالنا دا خر رن کن زین راگه او خان خود در طول سردی قال او خان یا کون نزاو عرقن چارتا ورنکا رگ برا کش کری خوشوی الآن تور رنگ برا غلی خواز آسان یا نزاو غلی چارتا سانی که با تور ترشید کرن سردی چارتا آغا چارتا ورنکا ترنکا چته طور او نه رگ لی او خان کی رگ بانی خیصله که يزن ويعذن بشكل كذا جي فادي قر حدد قر حدد قر قر الله والله يبي صاد يوم انا والله عندي عارض ان يقضي اي ان فيه ده الثلاثه تلاقات الدلتو بغير الثلاثه سينه الثلاث تلاقات يعني كده هو رواه مجمل رواه مفصل رواه مجمل بالدليل ده حوايل يذكر بين فيه نون سريو سريو نيبالتا اد ليان واقعي ني ابي طالب حدث احمد الطاريق حدثوا لو ام بارفاني وسن داس سوري مال داسن گت دوربشيرال اگ داس خبرني داد رنگکل کلبار رنگنا راکشپیل جی باوت اخرے سے غنیمت پائی ابي طالب غلیظ د بچی نصب نتے کولو یا نصب بلکی داخل داڑی نرواش شده دن اشتناب پکا دے انو سمی رسول یا قولو حینو نزلات المطلعه نئینا ایما امراتینا اب خالت علا قوم من اللہ سمیل ما یو زلانا یو بچی بیزای راڑو نسبت بلته گو مطلب دا چې پر زنا بانی بچی راڑو او د نسبت پلار ته وکړ ف صد من الله شي ش والله خل الله جن نه د الله به دا ه جنتتته نه بیا راړي او تللته خاول ته منسو کويخبر پوه شو دا والله جنتت ته نه والله په خل الله جن نه ص دغه چې پښه چې دا کافرانو تراره دي اده کلیک او نما تقریر وکړم مې خنډه چې د درطیبان داول چې په هغدا وایي هغه د انګريزانونو تراره چې خدا تعالی هر کی اوبیا طاقي چې تمره د فاع ش حرکتونو کې چاغ د مسلمانانو ولې نشي دا چې به کني استفادہ کوماله تشکيو تشکيو پوشوی نطفه راڈی او دا خاول ورسرناسی خاول پا خزواشی او نطفه دا بلدن راڈی بیار پا اپریسن که در نکوی دوم رفع شرکاتو نا نه دا پردی بچی دا کل دا انگریزان و دو کفار و بچی راڈی پا خلو اولاد پی شامل اگ ایما امراتین ادخلت علا قوم من ملک من اوم فلای صدمی اللہ شی شای و لا یدخل الله به جنت نه بیاي دا, دا منحوس خلق دي ذليل واي مار جن جاهد ولا دو او هي شاي خپل د ولادت نه انکار کوي بچي دل پیدا دي دا زمانه د دې تور دي د فنيده او یې زرله احتجاب الله علیه الله بهنه حجاب کوي وفذو علی روس الاولین اخر دنیا آخرت کې بل الله دروازه کوي باب في الدعاء والد الزناوية قال حدثت يا خبابي خدثت وصلت ناسم في الدعاء والد الزناوية قال رسول الله الله مساعة في الاسلام الإسلام كمعادة سرشته دينا من ساعة في الجالية فاقد لاحقا بعصباتي زمان جالت کی شبت الزنا بحاجة بحاجة اغا خپل عايشه داخله ومن ادعى ولدا من غير اجن فالائر سو لا يورث ناغ وارث ګرځي نه مورث ګرځي دې ابي قرحه حدثنا بنون قرحه حدثنا محمد بن راشه وقال حدثنا الحسن بن علي قال ما الى فصلا يقول ان كل مستلحقنا خارج سلا بعد ابي الذي يدعي له ادعى ورثه وارثان دعوه كن عشر من ثلث بشي فقذا ان كنا من كان من امه يملكها يمسب فلقد لاحقه بمعيس الحقو وليس لما خدم قبل من الميراث ان حكمه استلحاق وجباني بعض ورثانو داخل كد لشككم في تقسيم شويه الورثانو تا او دا حسابا ني ولكنكم ارثه پات شويه ان مرو یؤخذ باقراری اقراری کړ بسلاق وجبان به سبب آوردی لکن ما سبق من قسم کې د دې سبب کې نشته و او ما درک من میراث لم یقسم فلنسبه بسغه سبب دې ملوشي ولا لقذا كان ابو الذي يدعي لو انكره اكنار انکار کړي نو صلاح غیر ثابته وإن كان بما لم يملك ورني ذي عربي ازناك له فنه لا لغبي ولا يرثو وان لذيه لوف والدعاء فولد ذيه بحنيني قدامي ذي ابي فحدث محمد القارئ لا حدثنا ابي محمد النبي صلى الله عليه وسلم طرفه سنن کی تفسیری کہا سے شنا سرے نہ سر تفسیری لیکن فادي فر حددوا وتدوا ظلم يا بشات لم من قال حددوا فجان اذا رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتنا سب وكافي بنن لكن تفسير اطمئنان يقينن تي عازر اللي انا فرمى قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مصددن يوم مسرورا ذي خصال راغنه بالاسلام ذي خصال او وقاله تو تعرف اساري را وجي د نبی اسلام دا رګونه خوشاله بشو در رګونه بخیر رنگ ورقل دي او دا خوشاله پته لګیدل رګونه باندې پته لګی چې نبی له نن ډیر خوشاله رې فخله کاروش آجی عجيب کاروش دا میژر <مزرز> ل مدلي چې د ټې کافیشننا سړی وو پهه پ دی بس رنته وګوري پني د ددننو پیدا د دنو پیدا داس کافیشننا سړی وو نو کافیشناس مندې فی و کېي ل دا رالهو اوساما پلار اوژ او زید تک ت پلار تک سپین دی نو خلکو دا د د سمګ ژوي دی حالانکه در زرین در آب برن نکن و شن شد ترک او خانی که دغسی، نیسانان که دغسی، چه مسئله خونه در لیکن دیر خواده صحابه و دنبیل سلام و سامه و زیر خو یو طور در بلیسپین دی خلق بخبری پولی او دیر دوار او دیر دی. او پا یو سادر که او دیر اختی دوار داری نور مخن پود دیر در قافی شناس را داشو دوی دا قدم نو دیو بلنے دی پوشوی نبی اسلام السلام خوشحال شو کافی شناس بنے پیسلہ کوئی نه کوو په کافی شناس بنے پیسلہ لیکن آ کافی شناس و ایدہ پلا راوز جوی دی ختم شو نبی اسلام السلام شو را سامو زیندہ قد غط یاروس و مادی قطی فاتنو کمبل اچولے سادر اچولے نمکپوٹ دی وه بعدت ما او خپ کاروي فقال ان اجل عجل قددامو بعضامې بعض دا یو بل نه پیدا دي کوی سر دی او بل جوې تور دی پلارې سور دی ووي دا څنګه جو دی دا ژې دی چرته نکه او نکه چرته ت پوه نو کارشنفیصللو وړو نبل السلام خوشحاله شو دا تفشید زری جوړه شوه ايه بار قال حدثنا لكني شاغل علي ومرق قال رفع اسان الوجع النبي الاسلام مدير خوشال شو غتفرق عصارير ويد مخ مبارك در رغونو دس پرقه به قرقنه به كل ني داو من قال قراد لا تنازعت الولاده قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن رجلا عن قال ما اذا تنازع في الولد فیصله په خو سره چې کله نظ را شي پهولت کې لکن دا فیصله به او کوور سره فیصله نه کېږي دا مڅوخه شوي ده په شوي که ک فقط ته د درې وړه درې کانالو ځمکهه ده دا دا کانال داکانال کووس دی کې نو واخلو دا یو کانال د د دا بل کانال د ده دا بل کانال د د به خاطر جوړي من قال بالقرآ ذا تنازوی فی الولاد زید بن آقام قال کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو قصر آغد مننا نفر من آل یمن دریکسان یمنیان اطاو علی علی رضی اللہ عنو در آل یقت مقدم راورده یو کیس راورده علی رضی اللہ عنو دار اگر کیس زاس نوید د وقد واقعوا لا امراتن في طورين واحدنا پيوته ورکه یو شړیل ما غامي سره جما کړې بنوم جماړې بنمو جماړ کړې پتهره واحد دي کمز کم مدد ته تر پنځله سروزې ما پنځله سروزې کې درې ورځ جما هغه وینځ سره کړې داو بچي پېرا شو وقاله لې اتنان منهم نو اوس و دا زماېدي بلایي زما دی په ژما دی ی د درې واړ پلاران شو لري دټور واحد کې ژما کړ نو دې مونږلهفیونه په کار د لی ر جل ري هې رجللهلو و تااس دا کوي تا دوه چې دا تااس دوه دا ش کوي چې دله دا لکه دده شو فقالال ل بنیمه این part ویلکی دل خوب eigentlich تشانیان immunه، عضو اکاتتفاقی و ذل وار گو۔ ان ارگی انتظار کردو، وھی موعه زمانو اور بھدا دل وار گو۔ ان ارگیٹو نانمگ نکل دئر شرگ دار کردی، ارگیиной ایسان دل وار گو۔ دو بوجود شرک کو لڑ کردند، ارگیان فرمان ارگیئی اوچھو ٹائتد دل وار گو۔ نیمه دل وار گو،تاب براین دل وار گو،تاب نه کوو تو بال تبل والات ان کار انتم شوورقاته شا کسون جببه شکان پوه اتفاق اوړ اتفااق سو کېږې ستاسو اتفااق نه کې نو بیا اوس بله فیسه ل کوم موکرې کوم بس د به خ وام د چا نو ت دغ به ف قرار فلو والات تیک د اوس شو نو ولک مت 300 روپے نو 300 روپے کې زر داغ شو د زر بعد دی لوړ و علي لسالي سالی صلی صديا فقر ابرم فجعل لمن قرا نو به داغ چا شي چاند مو ته ده عبد الله صلی الله عليه علی رضی الله عنہ دا فیصلہ وکړ فزعه رسول الله صلی الله علیه وسلم په انداز کې کړی پیسې حتا بدت ازراز او نواجد صلی الله علیه دیرو قادر نه کنهفسنه په کور عبانه کې منڅق شوه نه و دې طارق قدقیزه دا و خره قدقیزه دا و خره صلی الله جی ما جارا کلامه قال الله با کرم الهم بالحق ولا و جعل عليه السمت اديات قال ابو کل نبی اسلامو خان دل غا شو جی بعدارو حدا توو بيد الله مني ما حدا قال قال و دي نکاح لته چه زمانه جانت کے نکاح کے د امام ابو داود رحمت اللہ علیہ پاقی صلوان ترک ذکر کری رسوم جالت کے عطا ترک ذکر شوئی دی طول نا گفت بیدی او یو حالت درست دی لکه سنگوی چونسو مسلمانان کوي دا شریف الخلقو داوست کا کولو النور ترکو مرووجو جی من ذروق دینیکاه کیفیات دینیکاه کان اتنا او بیا الجالیا معاشرزل الانها نا بن زبیر رضی اللہ عنہ داخر زلان نقل کړي ان نکاح کان جاہلیالا اربعه انحاء سلور قسم نکاح کې د زما نه جاہلکه هغه لور کی ده فَنِكَاحٌ مِنَ النِّكَاحِ النَّاسِ الْيَوْمَ یو څه نکاح دغه کېده چې نن سبا مسلمانان نکاح یو څه د بل د سړي د زنانه ولی ته پیغام دي چې مال خلور راکا هغه او یا ته عبادت دومره مر اند نکاح ما تاسو زړه کړه وای ما قبول کړ داس نکاح کیږي فایز وکاس من کیا دا شریف و خلق و دا اس نکا بای مسلمان جسن کئی یو دا نکاو دویم نکا و نکاو ناقر یو بل نکا کی دا کان الرجل یقول العمراتی سری با اخفل بی بی تا با فخفل وی اذا تهورتی من تم سی ها تتفا کشوی دخیزنا وشوی نو <تصالح> زه زم زهم پېښوره خو هغه فلانې سره کور ته راولله نو تو خوم به خ شي د به توخم به خ شي ز به په خپله ځم هغه پېښور کې بسېږم هغه فلانې پپل کور ته نو چې دغه توم به توم غور به او نو زه به پښور کې اوسږم هر سليلا فللاه د غاممون ل د فلاني ته فسب می هوته فده خلله داغ نه دغ توخ تا کې را شي زمونږ ب چې بهخشي ویهتهها راجووه خا پخپله ظال کولو والله مو بعد لاس ب نهورړ حته یا سب حملله من ز ک راجل الله جيتهسب جااملو شو که نه اغه واسه پوره ناس نوور اره سو پوری چې درخه د بلخاوونه شامل شوې نه ده دبې کې ملګری تلو تعالې د مات قسد کل یمنه سالویخ روز کې ملګری د فیصل آباد او سالویخ روز وشوي ورکو تر تللو راغی ځوان دی او ډېر زیات جرړ دې خپو مې ته خپای زما پلار دی د پلار دوخدي او ډیر کار خدار دی او یو خسته ګاړی دی پژرو هغه کور ک سااتلی دی او نور ګاډمون استعماللو او زمون کار خانې دي او زمون میې دي نو چې کار کې موسم راي زمونږ پیر س را د پلار پیر سب دی پیر سشي نو چې پیر سبراه شي پلار بیا کور پرېدي د دوخه جاغه پرېدي او اغا پیجارو که پیل سب گردی. او دا دوار پیجارو گانی هم اغا اجتمالی. باشوی. از اون بل زیتا دی. انو چه وقت تیر شنی بی بل زیتا کور حالت داتی داتی داتی. دا یواز زمانه حالت که نا فدی ملگی حالات دي دا پیران داتی که ای. اواز اللہ خزراحوم اللہ بی کورو نرنگی. دا شرقران احنو تلاله اللہ قبر ورو برزنی دا کفریات فرییاته کې کې د دا د اوسنی واقعې ده چې د پیر را شي د دواه خ ه کور کوې او زما پلار کېټزار دا, دا, دا سب دا ده په پیر غډ کټی دیدل د خ بوج د مجوورلهته سبب تستب فضا ته ب نه حملله س به داولې را ش کامکل ول ما یفالو ځ لګ راغه باتن في ننج به تلو والله د چې د وره چې چته کټې را شي زه په کې ټپټ بیم چېته غټکوونهټې له را شي په شوي فکانقا یو سممان ن کال است د فلو کور کې است ز شوي ده داړه یو داس نقا کې د ولی پل آخر یو بل نکای که دا اغمه ها رو بد نگرد یجتا من راک دون العشرة یو زلس و قسانو نکو زوانان بیوزاشو دو تری سالور پینزش پا بواتو نا لس بنو فید خلون علی المرعه تی کلهم اغا لدنه حمالت دا ج هغه دنه او د ډاکټر نه نه دا تو زوالانو نه استبزاع وکړه وکړه دا استبزاع د مخکنه استدا ټیسټیو بی بی دا استبزاع ده انګريزان نو څه په کې اچي په خبر پهوشو کنه دا یو دا مخکنه کې د ابزاو سم کوي د دغه بچی نه کیږي موږ ټیسټیو بی بی استعمالوي او او وضعه شهی روی ترشوی بعد انتا زحملا ار سالت نایم آخذ با تغاملی گو اغزدوانان افتر نا هکسانو آغی بطول راو گفتو کیه بناستم فالم یستاتی رجولن اجیم تنا حتا عجت مو عندا اغزد کنجره سربتون جمعی که دلاغیویل او سرازه دلده کل بجم شو فتاکول لهم اغزد کنجره با غیت بویه تد عرفتوم اللذی کان علی امریکم تا ساخن کار معلوم ده تا سسکرین و قد والد تو ازدابا چه پیجا شوید و هو امنو یا فلان دا سازوی دخوا اغاتو نهو که ایتبا خزیوی دا سازوی شو فتو سمم مل احبت منون بیشنهی فایل حقو بیم ولد و ولد نسبت که او دا نکاحن چاپ بد نگانا پوشوی کنه دری نکاح چو کنه سلورم و نکاحن رابعن یا سلورم نکاح که دا یا اجتمی الناصر کسیر جمع به دل بای خلق دیر فید خونون عن مر آتی اغیب داخل دل زنانه بانی لا تمنع من جاوها انسوب برا تو هر چا دا پار دته باب بغایا وی وخانګ بغایا وی اوس ورته روشن خیال وای روشن خیال جنډي پاسه لګوله دا اجازه د دې کوټه ځوان راتلی 500 روپے ورته ترجری مو ورته و روشن خیال او دا کنجره او روشن خیال یو من پښتې کې کنجری و دی ورته روشن خیال وای صبحته یو ځو دایو شه وهن البغایا دغ تجر کن نه ی سر نهله بوا ب نه راېنا د کور د پاسې جړی بالاګلو تفونعاالاً لمن اراته دخلی نه دا کور د روشن خلو کور دی هر خلړی چېله سر روپ را لاره هغه کور ته تللی شو ف حلات فوزات حمله ژمهله تونول به را دنه چې جامو شو بګه کې قافيانه قافي ولا سره براوست دي مې شمرنګ چا دتلی فلاني ده بس داشتار دي وداعوا لهم القافات ملقوا الحق ولا ذا بالذي يروا فلتاه هو رايل نور لا ينتمن لذلك دا نکاح کې ده دا چې نکاح شګار کې ده سری په خپل دور بځا وبله بار کړ دبن بځا بدتن کوه شو نیم بځا ممهوره شو دا شئی مختلف فعش کارونی که دل فلما باع صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راولی گا حادما نکاہ للجائلی کل لح عطول نکرانی خدمی کڑی الا نکاہ علیہ السلام علیہ وما دا بہترین نکاہ نبیل اسلام اقواہ اپ اپگاہ اپ وکڑا وو سمع والا اغه د کفرینې کاغان او مختلف نمونه باندې درویش کول غواړي اشارات کول غواړي خورول کول غواړي اغه پر اغه په حالینغه استبزاء نوي اغه اربي بننه پوي دابل شلم کې هغې پښې ټیسټ تو یو په فلن کې شي دا د زمانه جال اغه د کفرینې کاغان او مروش کول د پاره جدا جدا نومونه خلې نبی رسول الله سلام الله علیه او د بیحایي ازنه ټول ختم کړو یو حیا والا عزت والا عفت والا شین به اسلام ابقاو کړو جی او بنل ورته دا دی ته واځو به قال حتى اذنوا مفروا ومصدقوا حتى الله سبحانه ولدت للفرش فرش د چاده ولد داغه دې ځنه وکړو معاذ الله نو جنا سر نثم ثابتېږي فرش د چاده ولد داغه دې اختصاصه ساعت به مي وقاس او عبد بن زمعا الى الله اللہ الله اللہ علیہ وسلم دا جگر شوا کیس راغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فی ابن امت زمعا دا زمعی دوین جی دوزی متعلق جیوی تا زمع, زمع, زمع, زمع, زمع, زمع, زمع بلوین زمع مقدم رالا فقال ساد ساد اقبل مقدمی اکریف دا شکرو او ثانی اخی زمع رور و عطبہ ما توسیت جاء اذا قد تمكك كلتمك يتلئ نغورا الى ابن ام مزام ابزما ذجميع دي بن دي جوتغورا فقبزه قبل قبضه ولي فاينو حلو ازمانه پیداده جنا کے پیداده ودا ستار وارشو زما وقال عبد بن الزماء اخی ابن ام, آم آبی آو، آو، آو، آو، ولسن ولدن الافراشی اخو زمان روڑ دے تکو تنگ روڑ دے فرا رسول اللہ نشبان بینا بیعتبہ فقال الولد للفراش ولد فراش فرش د چاده خضر چادا ولد دا غدر دے وللعاہی لے الحاجر اغت خسران دے اغت رجم دے زانی دے پر یا رجم ملاری یا خسران دی گٹا دا اقبل بو بیجائے زائی کری وقت جبیلی نو یا سودا دل پردو کا جی طبیه قالا حددزان ظاہرمین قالا حددزان عزیز بن خارون قالا حددزان اخبرنا حسین المعاری و نولی شایدان نبیان جی طبیه قالا حددزان متمیس وعلا قالا حددزان مالی بیلی محمق دا لکتا جو کئی حسن بن سعاد مولا حسن بن علی بن ربی طالب حمد باع قال زبو جلی آل امت اللهم رومی نزما نکا رومی سر وشو فوقعتو علیه ما جمعو کرو فولدت غلام الاسوات مثلی تور بچه پیدا شو لکن زل سنگ توریم دخشی تور بچه پیدا شو فسمائتو عبدالله ما داغنم کی خود عبدالله نم ما کی خود سم ووقعتو علیه بیا ما ویکاو فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسَدَ مِلِي بِابَ دَكِير زما پیدا شو زما فشان دي او فسمایتو عُبَیدِ اللّٰه عُبَیدِ اللّٰه ننۍ پخښي خو بیا پدې کور کې ثم ابن الله غلام الجاثير او می یقال له یوحنا یوحنا نو کور کې وو هغه سره تعلقات دغه جوش وراتنا بلی دا اکلم آبیلی تانیہ اگر اپلی جبی که دواری بل سره کلام کول دا رومی وکا نا اگر اپلی جبی سر کلام کول فولدت غلامن کانو وزع من الوزعات بیا بچی پیدا شو دریم اگر دریم لکا کربور گوانیو چت پوزی چائنہ کمپنی دا مدل سکیسا جوڑا چوان عبد الله <سؤال> دته پچی الله <سؤال> و عبد الله څخه ستور زما پهانو دا چینه مار کا کوم زن راوي چیکی ژوند په کولته لا مازه دا چین دلندراري چن پوزه وقالت ها زالي يوحنا او د يوحنانا فرا فانا لعثمان منګ مکه دی مور اوثمان جلانو ته فانو ما دوه ټپو زریش شوه دا بل کمپنی د کوم ځای نه راغلی دا غو شکل بدل دی پوزېټرا کوئی کاربورې په دادو کوم ځای نه تارل فاترفات د چین ټیسټ ټیوب کې خندیروم پیدا شي. باور وکړئ حقیقت دا دی. چې ټیوب بیبی کې خندیروم پیدا شي، بیا مرګ کوي. او نا پټون لګیدا د خندیر نو په دغه خپل خدای چې سړی اجی تر. په یو پردل ځای راولې ټیسټ ټیوب کې. ټیسټ ټیوب کله خندیروم پیدا شي، په دې نږدې کېږي. خندیر پیدا شي بیا مرګ کوي. و سړی دغه د انسان نفع قاسر نه د اوبام څنګه د چت د شپنو په بګې خځې کې چې خدای نه ویری کېده خبر پوه شو نه چې څو کې چې په چاینا مارګ راځ خټه کې دی بهرته مغروب ته روشن خیال حياته څه مشه جنازه او پرده چلي ترګري پوځې وروډۍ پیدا خدای اگر کې د وروډې خدای دلې درکې دا پلاس لپاره د خنجر خاون تر لپاره چې ته په پردې ډېر ور سره ګرځې یو کی آوازه مو تره ایو مخ کې دا قطري اچوم وای ډور پسیږي پسیاله قطري اچې خدای ته ځل ته وسه تا کار دې دا چې ته امریکاونه د مسلمانانو ملک قطرية جي. دور بسيطة أخي كنت أقول قطرية قضاء فقلت لها ماذا قالت هذا ليوحنا فرفعنا إلى عثمان آدم قال فسالا ما فعرفا دور اقرار وكرده غلتشويرا فقالوا ما تراضي علي عن عقضي بينكم وما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم للفراش دا چاين كمپنه ام دا دا دا, دا, دا. فشمسونا؟ چاي تابع دا چاين فراش خذ شاة والد دا آغه قد دي فجلد آجالدو فجلد آجالدو نووينزي دي کنه غلامان دي ناغد رسل سبقا دا جلد ĝada wajra dau wakanana mamluukana uar mamke